Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa afdalu salati wa atamu taslim Ala sayyidil mustafa muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma Alamtana innaka anta al alimul hakim Rabbi shrahli sadari Wa yasirli amri Wa ahlul uqdata min lisani Yaqahu qawli اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبارك الصالحين وبعن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan imam yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan muslimin muslimat ahli jemaah Surau As-Sabah. Betamulah sama-sama kita menjadikan kesyukuran kehadat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini sekali lagi kita bersua kembali dalam siri kuliah bulanan kita berpandukan sebuah risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik tulisan Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Pada kelas yang terdahulu kita berada pada karakter yang keenam. Di antara ciri-ciri ataupun karakter golongan munafiq iaitu riya'. Dan ada sebahagian daripada hadis yang dikemukakan di dalam risalah ini belum kita sempurnakan insya-Allah saya akan sempurnakan pada malam ini sebelum kita berpindah pergi kepada topik yang seterusnya iaitu karakter yang ketujuh yang diberi tajuk sedikit berzikir secara rumusannya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang namanya riak itu kata ulama tarkul li ajlin nas kita tinggalkan untuk melakukan sesuatu kerana kita bimbang perbuatan yang kita lakukan itu tujuannya kerana manusia maka perbuatan tersebut itulah yang dinamakan sebagai riak nak datang ke masjid nanti orang kata aku rajin sangat orang kata aku ni dah macam apa tadi wali dah pula ha, maka perbuatan tersebutlah yang dinamakan di dalam Islam tuan-tuan sebagai riak sebab apa kerana sepatutnya amalan yang kita lakukan itu kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita letakkan amalan kita. Wal amalu li ajlin nas Tujuan kita adalah untuk kita mendapat keredaan ataupun penghormatan manusia. Dia membawa kepada satu perkara lain yang lebih besar yang dinamakan sebagai syirik. Kenapa syirik? Kerana amalan sepatutnya Kerana Allah tetapi target kita kerana Manusia Untuk kita mendapat sesuatu daripada Pandang sudut hati manusia Ataupun sudut pandang manusia kepada kita Maka perbuatan tersebut Akan membawa kepada kepada Kita perbuatan yang lebih besar Daripada riak itu sendiri Iaitulah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita Sedari Jadi dalam dua keadaan Yang demikian tuan-tuan bagaimana kita sebagai umat islam sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita kena mengambil jalan tengah setting kita target kita adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala apa yang berlaku di sepanjang perjalanan kita menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan tugas kita yang penting nawaitu kita kita letak kerana Allah subhanahu wa ta'ala yang terlintas di dalam hati kita itu Pulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kehendak dan kuasa kita untuk berbuat demikian. Dalam sebuah hadis yang dikemukakan oleh pengarang kepada kita dalam risalah ini pada muka surat 42, sebuah hadis riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang diterima kehasanannya, iaitu sanad tersebut membawa kepada maksud hadis ini adalah hadis hasan. سَبْدَ نَبِيٍّ لَيَأْتِينَ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْسَالِ عِيَاضِ تِهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْسُورَةً قَالَ الصَّحَابَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسُ بِمُسْلِمِينَ قَالَ بَلَى يُصَلُّونَ كَمَا تُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ كَمَا تَصُومُونَ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وكان لهم yang bermaksud sesungguhnya akan datang beberapa kaum pada hari kiamat dengan amal-amal kebajikan bagai pohon besar yang berduri di Mekah. Yang ini Nabi gambarkan pada akhir zaman ada orang yang melakukan amal kebajikan yang begitu besar. Ibarat pohon-pohon tihamah. Yang tuan-tuan pergi ke Mekah hari ini di padang pasir pokok besar yang terseregam indah. Itulah namanya pohon tihamah. Tetapi Allah menjadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maknanya amalan yang dilakukan oleh manusia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah mereka itu orang Islam? Maka Nabi menjawab, ya, mereka mengerjakan salat sebagaimana kalian melakukan demikian. Berpuasa sebagaimana kalian juga berpuasa. Mereka mempunyai kelebihan harta benda yang mereka sedekahkan. Dan juga bagi mereka sebahagian malam mereka melaksanakan tahajud. Akan tetapi jika mereka berada seorang diri dalam hal-hal yang diharamkan. Mereka melanggarnya. Hadis ini tuan-tuan memberikan maksud kepada kita. Nak buat semua benda yang disebut oleh Rasulullah ini bukan semua orang mampu buat. Ada di antara kita boleh menunaikan salat berjemaah. Lima waktu. Tapi mungkin kekurangan kita tuan-tuan. Kita tidak mampu untuk bangun menunaikan salat tahajud. Tapi bila mana Rasulullah menceritakan kepada kita golongan ini. Menjaga salatnya, menjaga puasanya. Dan dalam masa yang sama. Meninfakkan hartanya pada fisa bilillah. Pada jalan Allah SWT, yakni Orang yang mampu untuk buang sifat kikir di dalam jiwanya. Tapi dalam masa yang sama nilai amalan yang dilakukan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Kerana apabila mereka berada, apabila mereka tidak dilihat oleh orang, yakni bersendirian di antara dia dengan Allah SWT, waktu itulah dia akan melanggari segala apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya kalaulah dia... Tanpa daripada pengetahuan manusia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti mana kita dengan manusia. Amalan yang kita lakukan. Itu menandakan bahawa kita telah berjaya untuk mendidik diri kita daripada kita. Berada dalam kategori sifat riak tadi. Tapi kalau dia sumbang jalan Allah. Boleh menunaikan solat berjamaah di masjid. Tapi bila dia duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata pandang orang tidak melihat. Ketika itu apa? Yang datang kepada dia adalah berusaha untuk menjatuhkan orang sebagai contoh. fikir macam mana untuk nak merosakkan perdamaian ukhuwah Islamiah sesama saudara sama ada dalam peringkat taman kita kapo ke makna dia yang mencatur di belakang tabir. Jadi gulungan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita ada sakibaki sifat riak itu tadi. Disebabkan yang dia lakukan sebelumnya infaknya kesemuanya bukan kerana Allah, bukan solid kerana Allah tetapi lebih kepada untuk dilihat manusia untuk dinilai oleh manusia apatah lagi tuan-tuan apabila kita berada di antara kita dengan Allah orang tidak melihat kita kita nak nak kaitkan diri kita dengan maqam ihsan anta abudallahi kaannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah tapi kalau seandainya kamu tidak mampu untuk melihat Allah fanehu yarak pasti Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa sahaja perbuatan yang kamu lakukan jadi bila nak membawa ataupun nak mendidik diri kita ni tadi nak sampai kepada maqamul ihsan tujuannya adalah untuk kita buang yang dinamakan sebagai sifat riak yang boleh merosakkan amalan kita itu tadi sebuah hadis lain daripada Rabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahawa amal perbuatan seseorang itu menjadi batal jika didasari niatnya dengan riak. Amalan itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, bahkan hanya akan melahirkan dosa. Sabda Rasulullah, Inna Allah yaqool yoom qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, memanggil pada hari kiamat kelak. Ini hadis Qudsi. Ana aghna ash-shuraka yani aku adalah zat yang sama sekali tidak memerlukan mana-mana sekutu. Man 'amalan asharaka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang amalan tersebut menyengutukan aku. Yaani buat sesuatu di sisi Allah pun dia nak di sisi manusia pun dia nak. Maknanya perbuatan ini apa? Perbuatan ini adalah Mempunyai maksud menyekutukan Allah, dan akan kutinggalkan bersama sekutunya. Jadi kalau dia buat matlamatnya itu keikhlasannya itu bukan kerana Allah, maka Allah Taala kata, "Watraktuhu, wasyirkahu. Aku akan tinggalkannya bersama dengan sekutunya. Dia tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Taala kerana. Ikhlas merupakan syarat untuk keabul. Syarat untuk Allah Subhanahu Wa Taala menerima suatu amalan yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak menerima amalan itu sedikit pun. Bahkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis riyau syirkuh. Ria itu pada hakikatnya dia adalah merupakan perbuatan syirik. Kenapa perbuatan syirik, tuan tuan? Kerana target kita bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Target kita kerana benda lain. Oleh itu orang-orang yang salih menangis kerana demikian ketakutannya terhadap sifat riak ini. Mereka mengadu dan memohon kepada Allah agar mereka terbebas diri daripada sifat riak. Penyakit riak juga dapat menjalar ke semua bentuk ibadat. Sehinggalah dalam bab sedekah. Salat, zikir, puasa yang dilakukan seseorang itu... Boleh diresapi dengan niat yang tidak betul. Untuk menghindarkan daripada virus ini, kata pengarang kepada kita, pastikan tiga benda. Yang pertama, anda harus tahu dan mengerti bahawa tidak ada yang dapat memberi manfaat serta mudarat kecuali Allah SWT. Dan sesungguhnya tidak akan dapat memberi penyakit dan menyembuhkan yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mencegah. Memberikan pahala dan menghukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jua. Maknanya tuan-tuan ini adalah haqidah. Al-Dharwa al-Nafi' yang kita duk sebut di dalam uh, Asma'ul Husna yang kita baca 99. Nama-nama Allah ta'ala itu. Itulah haqidah kita. Bila mana kita meletakkan semua sesuatu itu. Di atas kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan memberikan kesan kepada kita sedikit pun. Apabila manusia tidak redha tidak suka kepada kita. Kedua anda wajib menyadari dan mengetahui bahawa kemampuan makhluk itu terbatas. Dia tidak dapat memberi manfaat tidak pula mampu menolak kemudaratan serta tiada kuasa menghidupkan mematikan dan membangkitkan. Tidak pula mampu memberi pahala dan seksaan. Oleh kerana yang demikian hendaklah anda selalu berwaspada. Yang ini, letakkan diri kita tuan-tuan. Segala mudarat dan manfaat itu datangnya daripada Allah SWT. Walaupun direncana oleh manusia untuk merosakkan kita, menghancurkan kita. Belum tentu perancangan yang nak dilakukan oleh manusia itu mampu untuk melawan daripada qadak dan qadar Allah SWT. Ketiga hendaklah anda selalu berdoa dengan doa yang baik yang pernah ditunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat baginda. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an bika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam, wa astaghfiruka mimma la a'lam. Doa ini ada dalam kategori matsurat yang kalau kita baca maksurat yang ditinggalkan oleh al-imam Hassan al-Banna ada di dalam maksurat tersebut. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mempersekutukan sesuatu denganmu. Sedangkan aku mengetahui. Dan aku juga memohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Bila kita baca doa ini tuan-tuan dan kita faham apa maksud doa ini. Terkadang kita tak boleh di dalam kehidupan kita seharian ini untuk nak letak diri kita bebas daripada riak. Kita tak mampu nak berbuat demikian. Kerana lintasan manusia itu pasti akan datang. Tak boleh nak mengelak benda tu. Walaupun kita berusaha sedaya mungkin untuk nak nak buat sesuatu, biarlah Allah SWT yang menilai kita. Yang melihat kepada apa yang kita lakukan. Kita tak mampu buat demikian. Maka doa inilah. Kita minta senantiasa kepada Allah SWT walaupun kita tahu nampak benda tersebut, faktor tersebut boleh membawa kepada syirik. Tetapi kita senantiasa berlindung kepada Allah Taala daripada akibat benda tersebut. Dan yang paling besar tuan-tuan alam Aku mohon kepadamu daripada dosa-dosa yang aku buat. Aku tak sedang. Benda itu adalah dosa. Yang ini bahaya. Kita duk rasa apa yang kita buat pada hari ini tuan-tuan adalah amal yang diterima oleh Allah SWT. Tetapi pada hakikatnya perbuatan tersebut adalah merupakan satu dosa. Apa contoh kata ulama? Apabila kita memandang saudara kita dengan pandangan. Hanya sekadar pandang sahaja. Yang pandang mata kita itu tadi seolah-olah kita menjatuhkan air muka dia. Walaupun sikit yang demikian. Tetapi dia membawa kepada kita satu titik nuktah hitam. Yang kita namakan sebagai dosa. Tanpa kita sedar. Apatah lagi benda yang lebih besar daripada itu. Al-Imam Hassan Al-Basri berdoa dengan doa sebagaimana berikut. Allahumma inni a'udu bika minar riya'i wa sum'ah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat riya' dan sifat sum'ah. Dalam biografi beliau dijumpai doa ini. Allahumma gfirli riya'i wa sum'ati. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunilah dosa riya' dan sum'ahku. Apa maksud sum'ah? Yang dimaksudkan sum'ah ini, tuan-tuan, kita buat ini asalnya adalah kerana Allah... Tapi ada orang buat dia nak cari reputasi daripada manusia. Yang nama reputasi inilah yang dinamakan sebagai suma. Bila dia nak derma, dia kata list aku letak ke atas sekali. Nak buat kurban. Saya jumpa jenis manusia musim kurban, dia nak list dia tu duduk atas sekali. Tak mau belah bawah. Walaupun sama sahaja, bayar tujuh ratus setengah, tujuh ratus setengah itu juga. Tapi ada jenis fa'al manusia yang macam tu. Ada beza ke kalau list dia bawa dua puluh dengan list dia yang nombor satu ke atas? Tak ada beza maka perbuatan tersebutlah yang dinamakan sebagai sum'ah kita nak orang tahu kita kita mendedahkan diri kita dalam satu amalan tanpa kita sedar perbuatan tersebut adalah sum'ah para pelaku riya dan sum'ah akan dibuka akan dibuka pekungnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak oleh itu sekali lagi berwaspadalah terhadap kedua sifat buruk ini kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan diri kita daripada penyakit riak dan sumah yang sangat berbahaya. Bila ada riak tuan-tuan confirm dia akan datang dalam masa yang sama pasangannya adalah sumah. Jadi bila mana kita meletakkan diri kita, biasakan nawaitu kita ini kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sekadar mana kemampuan kita insya Allah dia akan mendidik diri kita untuk menjadi insan yang bebas daripada sifat riak yang dimana mana riak ini adalah karakter yang keenam daripada karakter ataupun ciri-ciri golongan munafik. Saya masuk kepada karakter yang ketujuh pada malam ini. Karakter yang ketujuh adalah sedikit berzikir. Bila sebut berkaitan dengan zikir ni tuan-tuan. Zikir ini adalah pengikat kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Itu namanya zikir. Bila sebut kepada zikir ini, dia mendekatkan diri kita dengan Khalik, dengan Allah SWT yang menciptakan kita. Bila mana manusia itu, seorang hamba itu memperbanyakkan dirinya berzikir kepada Allah SWT, itu menandakan hamba ini, dia meletakkan diri dia sebagai insan yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Baik itu kalau kita baca dalam kitab tafsir, buka tuan-tuan dalam Al-Quran. Ayat yang sebut berkaitan dengan zikir itu sahaja kata ulama' tak kurang daripada 140 lebih ayat. Yang diulang-ulang benda yang sama. وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا kathira Kata Allah, hendaklah kamu ingat Allah subhanahu wa ta'ala zikir. Sebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan banyak sekali. Jadi bila kita baca ayat ini kata Allah Taala ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman hendaklah kamu ingat Allah Subhanahu wa taala sebut nama Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asilah. dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Pada waktu siang dan malam. Orang munafik ini kata Allah juga mereka adalah golongan yang berzikir kepada Allah tapi zikir mereka macam mana tidak sama dengan orang yang meletakkan diri dia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang lidahnya senantiasa basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bila kita baca ayat ya ayuhallazina amanuzkurullaha dhikran kathira. Tuan-tuan antara -tuan, highlight dekat perkataan kathira tadi. Letak garis jumpa dalam ayat itu, letak garis di bawah perkataan kathira yang membezakan diantara kita dengan golongan munafik ini apa iaitulah orang yang memperbanyakkan dirinya senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya perlu perjelaskan di sini tuan-tuan kadang masyarakat kita dia salah faham dalam bab zikir ni dia ingat dalam bab zikir ni tuan-tuan beli tasbih tuan-tuan hanya berzikir subhanallah bertasbih, bertahmid dalam sepanjang pergerakan yang tuan-tuan lakukan ataupun bagaimana yang namanya zikir ini tuan-tuan Al-Imamun Nawawi Karang satu kitab Nama dia apa? Al-Adhkar Dalam kitab Al-Adhkar itu Daripada kita bangun tidur Sampailah kita kembali ke tempat tidur kita Al-Imamun Nawawi Rangkumkan di situ Semua benda yang dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Sallallahu alaihi wasallam Di dalam setiap langkah Apa yang nak dilakukan oleh Rasulullah Itu namanya zikir Maksudnya apa tuan-tuan? Maknanya apabila kita nak melakukan sesuatu dalam perbuatan yang kita nak buat itu Islam telah mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita nak makan sebagai contoh. Dalam hadis Nabi kata Min barakatit ta'am al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dah Di antara keberkatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketika mana kita ingin menjamah makanan. Sebelum daripada kita baca doa ni, kita baca doa ni confirm orang kita tahu. Allahumma barik lana ila akhirih. Tetapi Nabi kata sebelum daripada kita melangkah membaca doa makanan dah berada di hadapan kita apa? Nabi kata keberkatan itu datang dengan al wudu qublahu wal wudu ba'dahu. Wudu di sini bukan bermaksud tuan-tuan ambil wudu sebelum makan dan mengambil wudu lepas makan, tidak. Tetapi maksud al-wudu' ini kata ulama adalah kita memcuci, membasuh tangan sebelum kita makan. Dan kita membasuh tangan selepas daripada kita makan. Ini satu benda setiap yang kita buat ini kalau kita ikut tertibnya tuan-tuan. Ini yang namanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak melangkah masuk ke dalam masjid. Ada doa terpampang besar di depan pintu masjid. Nak keluar pun kita nak melangkah dengan kaki kiri ada doa. Allahumma Allahumma'ini asalahu kami memfadhlik dan segala-gala doa yang ada kita nak masuk rumah, kita nak keluar rumah. Ini sebenarnya yang dinamakan sebagai zikir. Orang munafik ni apa? Orang munafik ini adalah orang yang hidupnya adalah terjah semata-mata. Yang langsung tidak ada meletakkan diri dia dengan nikmat Allah Subhanahu itu, dia adalah ibarat dapat dapat, tak dapat sudah. Mampus pi apa nak jadi. Itu adalah sifat orang munafik, tuan-tuan. Maka Sikit berzikir ini melupakan nikmat Allah Subhanahuwataala ini dalam bentuk zikir ini adalah ciri sifat munafik. Kata Allah Subhanahuwataala, "Yuqadi'oon Allah, wahyuqadi'uhum". Mereka bertindak untuk apa? Menipu Allah Subhanahuwataala, wahyuqadi'uhum. Subhanallah mereka telah menipu diri mereka sendiri. Wajah Qamu ila salat, Qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat. Berdiri mereka itu adalah ibarat berdiri orang yang malas tak segar nak, nak menunaikan solat ini adalah ibarat terpaksa dipaksa. Kemudian yurau apa yang mereka lakukan adalah untuk menzahirkan menunjukkan kepada manusia bahawa mereka ini datang solat di belakang Nabi saw. Walla yadzqurun Allah illa qaliila dan tidaklah mereka menyebut akan Allah swt itu apa illa qalila perkataan sedikit inilah yang dimaksudkan dalam karakter yang ketujuh sifat golongan munafiq wal'ayazubillah jadi kata pengarang pada ayat tersebut Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimah mereka sama sekali tidak menyebut Allah ataupun mengingat Allah tetapi mereka menyebut Allah namun mereka menyebut Allah dalam keadaan yang begitu sedikit maka mungkin orang munafiq ini menyebut Allah dan bertasbih kepadanya tetapi hanyalah sedikit lisan dan hatinya senantiasa mati. sama sekali tidak memiliki gairah untuk berzikir kepadanya sebuah hadis riwayat sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Darda tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq tilka salatul munafiq yarqubu shamsa hatta tadnun min alghurub wa fi lafdin hatta tasaffartum يَقُومُ فَيَنْقُرُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَلِيلًا. حديث ni tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingatkan kepada kita yang namanya solat ni apa? Kita duk tunai solat ni lima puluh tahun enam puluh tahun dah. Solat ini pada asalnya bermaksud ad-du'a. Iaitulah kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana kita berada dalam keadaan yang paling dekat antara kita dengan Allah. Di mana kita berada, takbiratul ihram tu tadi tuan-tuan, itu adalah persediaan kita untuk bertemu dengan Allah. Kita rendah, rendah-rendah-rendah sampailah kepada makam kita sujud. Dan makam kita sujud itu adalah makam yang paling hampir diantara seorang makhluk kepada khalid. Dan seandainya kita memahami perbuatan ini, menghampirkan diri kita kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan ciri orang munafik yang dia hanya menamunya sebagai salat tetapi pada hakikatnya tidak membawa maksud makna salat apa dia? Itulah salat orang munafik kata Nabi. Nabi ulang sebanyak tiga kali Tilka salatul munafiq. Apa ciri sifat salat orang munafik ini? Iaitulah mereka menunggu matahari sampai hampir terbenam. Yang ini kalau semayassa dia tunggu dah nak matahari dah nak jatuh dah. Waktu itu apa dia buat? sampailah apabila matahari itu dah kekuning kuningan kemudian dia pun berdiri yakni untuk menunaikan solat asar lalu dia menyembah yakni dia melaksanakan ibadat itu tadi tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun Sebanyak empat rakaat tanpa mengingati Allah di dalamnya kecuali hanyalah sedikit nak ingat Allah subhanahu wa taala macam mana tuan-tuan masa dah nak habis dah kalau dia baca Fatihah pun mungkin sekadar baca Fatihah surah tinggal rukun, nak sebut zikir pun tak boleh hanya sekadar tomak ninah sujud pun sama, hanyalah melakukan perkara-perkara yang berbentuk rukun sahaja, sedangkan salat ini adalah apa tadi benda yang pertama yang akan dipersoalkan manusia itu di hadapan Allah SWT sebab itu Islam sarankan kepada kita, ajak kepada kita apa dia? apabila masuk waktu Jangan kita biarkan waktu itu pergi begitu sahaja Sebelum daripada kita menunaikan tanggungjawab kita yang besar Apabila kita duduk dalam waktu tuan-tuan Masa ada panjang kepada kita Bila masa ada panjang kepada kita apa kita buat? Kita mampu untuk mendidik diri kita bertasbih Sama ada kita dalam solat Ataupun selepas daripada kita menunaikan solat. Fenomena yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini Amat-amat menakutkan tuan-tuan Saya baru balik sahaja daripada um uh, Damaskus baru dalam 2 3 hari lepas. pagi saya balik baru ni, baru 2 malam saya balik. Selepas 21 tahun saya keluar daripada bumi Damaskus setelah saya tamat belajar. Setelah saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tahun untuk saya balik semula ke tempat saya belajar, bertemu dengan guru-guru saya dalam bab untuk apa tadi? Tajdid iman. Bila Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada saya. Apa tadi? Diambang untuk mendapat doktorate. Jadi saya rasa saya perlu balik untuk bertemu dengan guru saya. Saya balik tuan-tuan. Apa yang saya nak cerita? Fenomena masyarakat kita pada hari ini, hari Jumaat sudah. Tak payah cerita banyak. Masyarakat kita mendengar khutbah, mainan set. sudah pergi ke mana-mana anak-anak muda pada hari ini. Saya pernah satu ketika di teras jenang budak muda duduk sebelah saya dia main handset. Saya cucuk apa dia punya perut dia. Cucuk dia sebab dia main handset. Tengah main game. Kita duduk di dalam khutbah dia main game tuan-tuan. Dia pun tengok pada saya mungkin saya tuar sikit pada dia dia pun okey lah. Tapi kalau saya muda pada dia tidak agak apa dia buat tuan-tuan. Saya rasa dia makin hamun saya sebagainya. Lebih dahsyat daripada itu satu ketika saya salat di satu tempat telefon berbunyi ketika mana khatib membaca khutbah. Mamat dia angkat jawab telefon tuan saya pun bangin satu badan saya ketuk dia saya tengok tunjuk pada dia dia apa ni waktu sembuat tu orang baca khutbah engkau boleh boleh menjawab soalan boleh boleh menjawab telefon pula tuan-tuan ni apa ini yang kita nak cerita apabila namanya zikir kepada Allah Subhanahuwataala ini dicabut sedikit demi sedikit kepada kita akan membawa bencana besar di dalam masyarakat kita apa yang saya nak relate -kan dengan cerita saya saya balik ke bumi Damaskus tuan-tuan sedia maklum bumi Damaskus adalah bumi di ambang perang masih lagi dalam kancah perang. Tetapi apa yang berlaku ketika 21 tahun dahulu saya berada di sana di rumah-rumah Allah sampai hari ini benda ini tidak pernah lekang masih lagi dia punya sistem dia nizam dia masih lagi tetap sama. Walaupun mereka diuji masjid kita ni lampu bercahaya tuan-tuan tapi mereka dalam 24 jam elektrik datang hanya 5 minit sahaja. Saya duduk 24 jam elektrik datang 5 minit sahaja. Lepas 5-6 jam datang lagi 5 minit. Lepas 5-6 jam datang lagi 5 minit. Dalam 24 jam itu saya hanya dapat elektrik ini dalam 20 minit sahaja. Plus minus dalam 20 minit sahaja. Tetapi orang yang menjiwai diri mereka. Yang senantiasa meletakkan diri mereka ini sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Apa mereka buat tuan-tuan. Walaupun duduk dalam gelap lepas subuh. Mereka boleh baca zikir Baca zikir yang begitu panjang Duduk Sampailah matahari terbit Yang pada hari ini Kita hampir-hampir Tidak dapat melakukannya Bahkan kita marah pula Dekat imam Kenapa engkau solat panjang sangat Aku nak pergi kerja ni Tak ada masa Apa tuan-tuan Ini nak membuktikan kepada kita Nak buang sifat munafik. Yang sedikit demi sedikit masuk di dalam masyarakat kita, umat Islam kita pada hari ini, dia jadi macam ni. Dan amat menakjubkan saya tuan-tuan dalam keadaan mereka diuji dengan begitu dahsyat. Bukan sekadar elektrik tidak ada, tetapi petrol dicatuh. Petrol kita harga berapa? Rp 2 ringgit lebih ya. Petrol di sana harga dia Rp 7 ringgit 1 liter. Itu harga subsidi yang diberikan oleh kerajaan yang boleh diisi oleh civilian oleh masyarakat awam dalam tempoh ada tempoh dia mungkin seminggu sekali hanya sekadar 24 liter sahaja. Tonton gali lah ya, 7 ringgit kali 24 liter berapa? Seorang driver teksi yang tugas dia adalah untuk cari apa tadi sumber kehidupan dia dengan membawa teksi. 25 liter diisi dalam teksi dia tak cukup untuk dia pergi balik pergi balik apa dia buat. Dia terpaksa untuk beli Petrol ini di black market. Berapa harga black market? Harga black market adalah sekali lipat. Dan lebih tinggi, lebih daripada itu kalau dia tak kenal orang, dia akan dapat harga yang lebih daripada itu. Dalam tempoh 10 hari saya berada di sana, ada satu hari, petrol tidak ada. Di black market waktu itu harga petrol adalah sekitar 17 ke 18 ringgit. Satu liter. Contohnya 17, 18 ringgit apa jadi kita? Kita akan mengamuk sakaan. Kita tak ada telur pun orang pakat-pakat-pakat-pakat bising. Apatah lagi kalau tidak ada petrol. Tapi itulah hakikatnya. Baik itu Ibn Atta'illah Sakan Dari mengingatkan kepada kita. Man lam yashkurin ni'ma faqad ta'arraza li zawaliha. Orang yang tidak mensyukuri ni'mat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Apa jadi? Faqad ta'arraza li zawaliha. Orang ini sebenarnya telah menedahkan diri dia untuk ni'mat ini Allah Ta'ala cabut daripadanya dan man syakarahha faqad aqadahha bi'iqaliha dan barang siapa yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah taala berikan kepadanya faqad aqadahha bi'iqaliha orang ini sebenarnya kata Ibnu Athaillah dia sebenarnya telah mengenggam ataupun mengikat dengan kuat agar nikmat ini satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala takkan cabut daripada dirinya jadi dalam keadaan yang susah tuan mereka tidak pernah merungut sentiasa ber, apa tadi mengharapkan sesuatu dalam lidah mereka yang tiasa mengatakan la'alallaha an ya'tia bil faraji qariba moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kami kelapangan kemudahan pada masa yang akan datang, pada masa yang cukup dekat jadi mereka mampu bertahan tuan-tuan dalam keadaan musibah sebesar itu, jadi bila sebut tidak ada petrol, tidak ada diesel ini, musim sejuk tuan-tuan saya sampai sana tumpang rumah student, pemanas tidak ada. Bila pemanas tidak ada, pemanas itu dia dipanaskan menggunakan diesel. Diesel langsung tidak ada, yang ada hanyalah petrol. Dan petrol tersebut harga kawalan. Kalau nak beli silakan, di black market harga mahal. Tetapi kalau diesel langsung tidak ada. Apa nak buat? Maka mereka tidak ada cara lain melainkan terpaksa beli selimut tebal. Jadi saya bawa duit rakan-rakan sahabat-sahabat bagi untuk disumbangkan kepada pihak sana. Saya bagi kat diorang, saya kata pergi beli selimut. Jadi hmm. orang bawa lah selimut pergi beli. Bila selimut tu balik, menakjubkan saya tuan-tuan, dia tahu apa selimut tu. Selimut itu masih terlekat lagi logo UNHCR tu dekat situ. Maknanya selimut itu adalah selimut yang disumbangkan oleh PBB masuk ke dalam negara-negara perang ini. Tetapi penjaga penjaga tengah jalan ini, dia jual balik. Untuk dapatkan wang ringgit dan sebagainya. Tak apalah. Yang penting selimut itu digunakan untuk sedikit menghalang daripada kesejukan dalam tempoh-tempoh sukar ni. Kalau saya duduk lagi tuan-tuan silap saya pun beku lah. Maka saya lari balik. Musim bulan 12 ini adalah musim kemuncak. Apa tadi derajah Celsius akan turun dengan lebih mendadak pada siang hari pun boleh jadi sampai kepada uh, minus jadi apa saya nak sebut di sini, maka marilah sama-sama saya mengajak diri saya mungkin kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Untuk mendekatkan diri kita apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, ini menandakan menjadi insan-insan yang bersyukur dan kita terlepas daripada sifat karakter gulungan munafik ini. Cukuplah sekadar itu insya Allah saya akan sambung pada kelas yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah, segala kelemahan, kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga ada manfaatnya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ila Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asir Inal insana Lafihus Ila al-lazina Amanu wa amilu salihan Wa tawasar bilhaq Wa Wa tawasar bilhaq Wa